نها سوا یوکم اویا ریاض السالحین کتاب آداب سفر حدیث نمبر ده نها سوا یوکم اویا نو نمبر حدیث ده او باب ده یوصل یوکم اویا باب و الرفیق باب ده په بیان د امداد و د و ملگری سی ملگری ده لو دسی ملګرینا تعاون غالا مدد غالا خ خبره ده ملګرتیا ده هندو دا غیب بارکه باپ جګړک او امداد کول د خپل ملګری اوم ده ها د خپل ملګری موحد مدد موکا تعاون موکا امداد امدغنه طلب خیر ده دې زمانہ کې نه ہن طلب کول شی او ندی تعاون کوي او ندی مرسته کوي بس الله ته جڑا او فریاد کوا فل باب احادیث کثیرۃ تقدمت گا حدیث مکه تیر شو ول او فی اون العبد ما کان العبد فی عون یخیه الله پیمداد بندک سو پوری جی بندہ پیمداد خپل ورکه چکله یو اورور مسلمان د خپل بنداب د خپل ملګری د په معاونت کې الله تعالی امداد کړي لیکر یو کس ضرورت دې اواغه ضرورت دات هغه مطالبه او کلا چې د دې باره کې 57 کا قرض لکا زمای امدادو کا یو تکلیف دی اواغه تکلیف کې تاغه الله سوا شو نو الله زبد دی بندره بند حاجتونه پورا کړه لاندا دار والله فی عون العبد دا حدیث ترسوی الله په مدد بندکه دي بند سو پوری چوی بنده په تعاون د خپل رور کې واحد او کل معروفن صدرون یوه انسان دی کمزور دی عجز دی بی وسره ته ګوري بغیر د وینانا دغه سره تعاون وکا دغه سره مرسته وکا یا, کو یا کو ده ناغه طلبو که د قرز یا ده ناغه طلبو که ده یو سیز ناغه سیز ده غستا وسخ ده ناغه اولا ورکا کلو معروف صدقا واشبای معاری و نیکی ده صدقا ده او بیا پا دی دا چې چکمه هفته شروع که دو ولده ده اختن نمخ دیر قیمتی غزیری دیر قیمتی ری واقی یو یو یا من ده دیرزو دیر قیمتی ری هنو پکار دادی چې د شپه راځو چې موږ ډېر عبادتونه وکړو د هر چا چې څه قسم او د سړی وسخېږي د هغه د کمزورتیا داغه مناسب موږ دغه مرسته وکړو الله به زموږ حاجتونه او زمونږه ها مصیبتونه مشکلات خدمت الله زموږ خدمت کی وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قالا بینما نحن في سفرین منگا په یو سفر کیو نحنو فی سفرن منگا په یو سفر کیو منگ پا یو سفر کیو از جا آ رجلن علا راحلتن لہو کلچ رائے یو سلے په یو سواللہی بانی چداغد پارو منگ پا سفر رواننو پدی کی یو سلے پا خپلی سواللہی سور رائے فجال ان شروش شو یسرفو بسرو یمینن وشمالن شروش داسلې چې ګرځو بے نظر خپل خيو ګس طرفه کله به یو خوا کتیدو کله به بل خوا کتیدو گویا کې داسلې ډیر وګيو او, او محتاجو خوراک دا محتاجو توام تا. نظر به واپس کو کله خيو کله ګس طرف دا کو سوکی یا د توام تلب یو خوا د خوا کتل خاامه خا انسان د بل انسان په کتبو کله پوژې چې دا سره مسافر دے معلومیږ دا چې دا بهتهګې شوي معلومیږې دا چې دا بسستړ شوي معلومیږې دا معلومی مسافر دے د بهګې شوي نو فقاله نوې رسول الله ص الله وسلم من کامهفل دظوارن فلییا اودبي علا الله ظه له نبي عليه صلوات و سلام من کانم فظارن چا سره چوي ذاتي سوړلي فلنو ذاتي سوړلي نو فال يود بي نو سور دي کي ها پاګيبان اغه سوچ نيوي سوړلي داغه پاره سور دي کي د خپل ځان سره په سوړلي اغه سوچ نيوي سوړلي داغه سره مدد یو کې پسواله دا چا چ سولیو سره ني ومن كان له فذزاد فل يعذ بي على عمل आजाद له اواسو چوي دا غته پادازاتواله د خوراک زاد تو خيتوي توام چاسره چ توام وي تو خوي نو فل امداد وګي ور دي کې دا توام خوراکه چاله را چني وي تو خدار سره یو کس ده اداره سره خوراک بندو بس نشتا او د بل سره شتا نو ځان نه دی سیوا کی او د دې ورکی لکه یو انسان دی هغه سره پیسې دولت شا بل یو سره مجبوره دی سوخت د پاړه هغه ته نه مطالبه نمده کړي هته به پوېږي چې دا انسان کمزوره دی دا تکلیف دی به نو تا نو ده اداره تا ونو کولو را گاوندې پاغه بیماری دا بیمار او پروت دی او د پیسو له وجې نه هغه بیمار نشولې هسپتال ته او تاسو خو اس نو دا غو تاوون وکهنه فلی یود بی علام الل ازاد لو فذكر من اسناف المال ذکر او کا د د قسمه قسم د مالونو نه دا څه کوي شرهندو ګو دا باز د شب فذاکر من اسنا فالم ذكرا غاد قسمه قسم مالونو ما ذکره اغا ذکر یو خدای حتا تدرا نه ناچ منګولدو انو لا حق له احد مننا في فضل چنيشت یقین ته دې چې منګولدو یقینن هم مناسب دې دې په مننا زمنګنا في فضل نبی علی صلاتو والسلام دا دورا پتا کې سره دا بیان زکه کړو چې موږ دا یقین کوو چې فمنګ کده یو کس هم په خپل زیاتی مال کې صحیح سنشته نبی علی سلام وی حد رینا انه لا حق ل احد منا فی فضل در دې چې موږ یا لوګو موږ یو کې حق د یو که زمنګ نافي فضل په خپل مال کې امتیازي سی سيزه اختيار ذاتي سيزه ورکه اجدانان ہوتا ورکه ګور ابا ہوتا دې به کلکښه وي زیادت د حاجت نا خوراک وي لباس وي سوړلی یو شی وي نو دا ورګه رواو مسلمون وان جابر رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم انہو اراد ایغزوہ دیراد اوغلا چې غزال لاله شي غزا او کی فقال نبی پیغمبر پاسو صلی الله یا ماشر المحاجرین اولنصار اے ټولګی آد مهاجرین او د انصار او الانی کو اے د مهاجرین او د انصار ټولګی ان من اخوانكم قوما يقنا بازي درو مستاسنو یو قوم ده یو داس خلکو قوم شته له مال چني وی غي سره سر مال او دولت ولا او ني وی دغې سره قبيله نو سره مال وي نو سره قبيله وي ان امداد کې دا سره چې نو سره مال نو سره لو چې دچا وڅګي نو په کار کې امدادو سره وګي حضرت وي لو فالیا زما حدک مل رجل خاغي منون کیو چې نبی له سلام دا اعلان وکاو او ټولګي ادم مهاجرینو او د انصارو باځه په امرونو ستاسو کې دا څه قومي چې نبی هغه په اړه نوماله نو او چې د چاوس کېږي د ما لو دولوتونو په کا چې نو امدادو کی فالیا زمه ه دوکو می لیر د جوې او سر لاسه د پیوس کا یو کاستاسو د خپل ځان سره دو سړ یادې چې د ایان د پې پاک هغې واورړ ده نو چې د چاسخې د ځان سره دو ملګری روان کړلو چادرې فماللی ه دی نه منظې یحمیلو هو نو نشته دی احدنا غورا فما ل احدنا من نو يحمل نونو د پاره د یو کس منګه یو سونې چ صورت کیا غلرا الا عقبتن ك عقبت يعني ادم مگر نمبر وار فوا نمبر 4 نمبر 1 نمبر پر شانت د نمبر د یو کس دا غي سان چې نِمبر پر نمبر بانه Mechan صور رکронی و يا صور، سTop one پر کسی و من خطنیسی و ثبت نُول فمال احد نامن زار يحمل الا عقبه كعقبه ننشتره د یوکه زممن زهرن یوسل ل چسور کی داغل مګا نمبر په نمبر یو کس دی څنګه نمبر په نمبر یو سړي یو بلکات رواني بلکات سور شي او سور کته شي نمبر په نمبر لزمنګ په ملګرو کې دا نمبر په نمبر به یو یو سره او چې دا چا سره وسلي نه وا قال راوي وي ا راوي وي فزمم تو او ثلاثه نپېوڅ کړه ما الیا د خپل ځان سره دوه کسان جابر رجلا نوې او سلاسته یادره مالی چنو ما د پاره الا عقبت ک عقبت ادم مگر نمبر په شان د نمبر دی یو کس راغی من جملی او خ نمبر په نمبر ما امزان سره یو یادو کسان په نمبر په نمبر پوخ پوخ خل سرول دا داری کارو یعنی زما با رسول <سؤال> پوغ باندې دوه یادري کسان او نو د پاره د یو کزAmongse ze مگر ورستو حیا به مخ کې بل <سؤال> بل ورستو نه بل په نمر باندې دا داری مینوارو بدوانو قد او رسول الله صلی الله علیه وسلم يتخلف في المسير او نبی عليه الصلاه والسلام پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم با سفر کې د ټولو نورستو پاتې کېدا يتخلفو رسو بادي کېدا فلمسیری په سفر کې د ټولو نورستو فایوج الزعیفا و یوردفو فایور فایوج الزعیفا و یوردفو و یدعولو ګورہ کدچا بدن به کمزور شو لو کمزوری تبه ساروی ور وشالا ویوز جی شلل ویوز شلل ویور دفو ویور دفو اوزان سر بی رست سور کن ویردو سور بی کن ویدعو لہو او داغد بار بی دعا غختا روواه ابو داوود دا دغه دا ګورا سوره مینوه پدې کار کې ځکه د دنیا کې کامیابی او پیغمبر خبره منلوه د خپل ملګرو دا, دا کمزور او تاونه کړي او ځان سره روان کړو دنیا کې داغه خپل غربت هغه نو بری خودي بسناد ابن حسن داز دا په اتفاق وکړو